Але для неї величезні, бо останні. Вона заплатила і мусить виконати те, чого сюди зайшла, щоб не сталося такого, як учора. Учора ота потреба завела її за кошт. А тут за кожним коштем поліція. А де поліція, там штраф. А де штраф, там паспорт. А де паспорт, там віза. Можна не їсти, можна не спати. Це можна витерпіти. Але ж людська природа раз у раз жене за кущі. Куди ж завела її гірка доля? Мабуть, це навмисно розставлені по всьому місту пастки на таких, як вона. Що робити далі? Як вийти звідси? Мабуть, голос саме цей сказав. Мабуть, інструкції отримані, та що з них користі, якщо чужинськими незрозумілими не нашими словами мовлено – як їй вибратись, як урятуватись? Рятунок у них тільки для своїх, а таких, як вона, зараз отой невидимий душ змиє туди, униз. Крізь решітку решето змиє глибоко, ніхто не знайде. Що робити? Біля дверей на стіні дві кнопки червона і чорна. На чорну вона натиснула, щоб двері зачинились. Як відчинити? натиснула на червону. І сталося те, що мало статись на завершення усієї драми. Загасло світло. В суцільній темряві знову пролунав голос. Мабуть, він дорікав їй за те, що не послухалась доброї ради, заповзла у цю пастку, цю підступну, небезпечну країну. Втім, незрозумілі слова не допомогли. Допомогло відчайдушне на останній сльозі прохання до Янгола-охоронця. Визволи. Світло знову засвітилось, і щастя від бодай такої скромної послуги долі засвітило іскру надію на звільнення. Треба натиснути на якусь із кнопок. Мабуть, голос сказав на яку, як би ще його розуміти. Натиснула на чорну, ту саму, якою зачиняла цю броньовану сталеву стіну. І стіна піддалась. Стіна тихо поїхала назад, відчиняючи, випускаючи, звільняючи. О, якби так само легко піддалася та стіна, за якою вона себе добровільно замурувала. Зіна не вийшла, вибігла, вискочила, випурхнула і мало не опинилася в обіймах якогось типа, що чигав отут, під дверима, у цьому закапелку, чи на неї, чи на просто якусь необачну, мабуть, йому байдуже. Таких повно на всіх вокзалах світу Нечисаних, занедбаних, опухлих, беззубих, зодягнутих, немов цибулина У всі свої одяганки нараз, брудні, смердючі І він щось белькотів крізь вибиті, мабуть, зуби Бо решта виглядала здатною загризти вовка Щось белькотів незрозуміло і цілком ясно Що йому ще треба, як не потриматись, безкоштовне тіло Та ще й таке, котре не покличе на допомогу Зіна вже відкрила рота, щоб закричати, але так відкритим він і позостав. У кінці коридорчика, що вів у цей глухий кут, до звичайнісінького громадського туалету у метро з'явився, мов викликаний на алярм охоронець громадського порядку, карапін'єр. І його Зіна злякалась більше, аніж бомжа. Бомж уже злякався і відступив, і ладен був крізь стіну пролізти, чи навіть заплатити якісь випорпані із свого дрантя копійки, щоб потрапити до туалету і заховатись від пильного ока охоронця порядку за виконанням важливої і відповідальної з усіх точок зору справи – справлянням природної потреби в комфортних і сучасних умовах. Затезіна замерла на місці. Зустріч із правоохоронцем могла закінчитися перевіркою документів і депортацією, а в гіршому випадку – і відвідинами закладу, подібного на той, де вона щойно побувала. І двері там відчиняються не так просто. Немає там кнопок ні чорних, ні червоних, ні білих. Як добре, що вранці вона одягла свою найкращу сукню, та ще й попрасувала, щоб виглядати подібною на їхніх, на господарів цієї країни». Чи то сукня, власноруч пошита позаминулого року за останньою модою з доброї тканини, чи то туфлі, останні, не вкрай зношені, чи сумка, дорога, яку подарувала Валя на день народження, який був наче не минулоріч, а сто років назад.